E, dobar dan. E, krenut ćemo i sa završnim panelom ovog simpozija. E, ideje ovog e, razgovora je u biti da na neki način sumiramo e, što je rečeno u posljednjih dva dana i da pokušamo vidjeti neki tip e, percepcije i odnosa s vas koji ste u tome sudjelovali. Tako da će e, Tomislav dati e, neki tip uvoda i povoda e, raspravi. Evo, zahvaljujem se na toj ukazanoj časti. Ja baš nisam dobar sumator. Više sam a, vještu u abstrahiranju i a, sažimanju, a manje u prenošenju toga što je rečeno, no pokušat ću zapravo dati pro neki sumrni pregled uh, pojmova kojima smo bratali uh, nekih uh, problema koje smo ustanovili, a onda možda negdje da uh, uđemo u diskusiju, dakle, da se vi uključite i da porazgovaramo što vidite kao uh, zanimljive stvari koje smo čuli uh, danas i jučer što vidite kao neki specifični neku specifičnu perspektivu na kulturne i kreativne industrije iz perspektive našeg sektora dakle nezavisne kulture i što vidite kao neki prostor eventualno djelovanja bilo u policy smislu ili u nekom drugom smislu no Uglavnom, Aha, da govorim mikrofon. Možda nisam dovoljno pojačan, ili? Druga opcija je da govorim, da, ok. Ili bolje? Sad je bolje. A, ok. Sad će mi sebe kroz zvučnike. Uh. Da. To je onih nedostajećih pola sekunde u percepciji, postoji u teoriji percepcije da nam je potrebno pola sekunde između percepcije nekog podražaja i kognitivne obrade, pa klasični ikonoklasti koji su prokazivali televizijski i menijski spektakl tamo što godina su zahtijevali da sve stvari se u up uspore na televiziji za pola sekunde da bi ljudi imali a, tih pola sekunde da uspiju kognitivno procesirati ono što su vidjeli i izgraditi mišljenje svoje. No. A, jedna upitna teorija, ali a, eto. No, glavnom, par riječi dakle, o razlikovanju kulturnih i kreativnih industrija. Kulturne industrije su zapravo grane kulturne proizvodnje poput izdavaštva, glazbene industrije filma ili šire audiovizualne industrije, dakle radija i televizije primarno. Svako to polje ima svoje neke specifičnosti, ali postoje neke opće značajke. Prvo, to je karakter kulturnog proizvoda. Riječ je o serijskom kulturnom proizvodu koji je umnožen tehnologijama masovne reprodukcije. Naminjen je kulturnoj potrošnji i namjeni kulturnoj potrošnji krajnjeg a, recipijenta ili konzumenta. Dakle, to je ključno čini mi se a, tehnološka baza a, te vrste kulturne proizvodnje odnosno tehnologije masovne reprodukcije. A, neke ekonomske značajke a, proizvoda kulturne industrije je dug lanac dodavanja vrijednosti od uh, početnog kreativnog procesa stvaranja do uh, konačne konzumacije. Dakle, mi imamo često tendenciju uveličavati značaj um, prvog autora u nizu i umanjivati značaj onoga što se naziva općenito industrija. I svakako povijest kulturnih industrija nam daje neku osnovu za tu vrstu kritike, no međutim ne daje zapravo legitimacije za romantično uzdizanje autorstva. Kvaliteta, specifičnost tog kulturnog proizvoda često nastaje u tom dugom lancu u kojem se i muzičar i tehničar za pultom i producent i uh, one koji marketinški aspektira, uh, taj proizvod i traži uh, odgovarajućeg re recipijenta. I dakle, to sve konstituira uh, proces proizvodnje uh, tog dijela. Uh, neka druga karak ekonomska karakteristika je da postoji segmentacija tržišta. Pa, Jučer je jaka govorila da postoji ekonomija luti je ekonomija niše, pa često a, proizvodi kulturnih industrija su namjenjene nekom, nekoj ciljanoj publici, dakle nekom specifičnom a, kulturnom a, recipijentu, bilo da se on a, razlikuje a, svojim a, socijalnim kontekstom, dakle, a, gdje spada unutar... A, prihodovne strane ili gdje spada s obzirom na obrazovanje ili s obzirom na neki specifični ukus koji njegove. I treća stvar je industrijska organizacija rada. Dakle, radi se o kompleksnim procesima stvaranja proizvoda i često puta ta industrijska organizacija rada pretpostavlja podjelu rada, i pretpostavlja hijerarhiju rada. Pa, uh, opet to je različito od grane do grane, ali recimo kada uzmemo za primjer film, uh, neka od te, jedna od temeljnih karakteristika filma je da zapravo ih je moguće proizvesti malo, da malo redatelja dobije priliku snimiti film, ali da uh, stvaralački tim nekog filma zapravo buhvaće čitav niz uh, specijaliziranih uh, profesija i kreativaca tehničara i svi oni negdje sudjeli u proizvodnji a, tog dijela. I a, ono što je možda značajno, ali nije specifično za, a, za ta, tu vrstu proizvoda, da je ono često stvarano za međunarodnu publiku i može lako biti a, distribuirano u međunarodnoj publici ne da drugi proizvodi ne mogu, ali naprosto manje, najčešće, ne znam, kad govorimo o teatru, postoji samo jedan primjerak dijela, kad govorimo likovim umjestnostima, isto postoji najčešće samo jedan ili nekoliko primjeraka dijela, za razliku od uh, proizvoda kulturnih industrija, koje najčešće u, u velikom uh, broju i uh, distribuiraju se kao tržišni proizvod. Uh, dakle, to je i neka proizvodnja za tržište, no to ne znači da je riječ o proizvodima koji su isključivo namijenjeni uh, ili koji bi isključivo trebali preživjeti od prođena na tržištu. Najčešće to nije tako. Uh, zapravo kulturne industrije koje funkcioniraju samoodrživo su prije izuzetak uh, nego pravilo. I sad tu je uh, masa faktora koji, uh, koji to uh, uvjetuju. Um, to može biti uh, kao što je u slučaju u Hrvatskoj naprosto premalo tržište gdje ne možete a, niti najuspješnije a, proizvode, dakle one kojima je najviše konzumenta koji plate za konzumaciju tog proizvoda, ne možete a, proizvesti a, takav proizvod. No, međutim, on može biti podupiran iz drugih razloga, da se digne općenito kvaliteta, nešto je Hrve Hribar jučer govorio da je jedna od funkcija Havca upravo to da se podigne kvaliteta filmske proizvodnje ili audiovizualne proizvodnje. Može to biti i korekcija takozvanih tržišnih neučinkovitosti, jer tržište može možda dati neku osnovu da mogu sa punice preživjeti, ali ne može da može neki uh, eksperimentalni uh, film koji, koji ima mali broj uh, gledatelji namijenjeni nekom specifičnom uh, krugu ljubitelja. Um, I može biti neki cilj, širi cilj uh, politike da stvara kritičku javnost uh, i da gradi političku hegemoniju. To je negdje uvijek implicite unutar svakog, svake kulturne politike, a nada sve kulturne politike koja je usmirena na kulturne industrije. E sad, to su neke osnovne karakteristike problemi. Problemi su raznolike o kojima smo govorili ovdje. Prvi problem je problem tehnološke mjene, o tome ću malo više kasnije. Drugi problem u našem specifičnom kontekstu post periodu je smanjivanje tržišta i različite adaptacije, prilagodbe koje su pojedinačne kulturne industrije prolazile, ne bili se nekako uspjele prilagoditi na to novo stanje. Dakle, od jedan puta je kulturna javnost smanjila sa 23 milijuna na pol milijuna i to je bilo u tom smislu značajni uh, slom. Ostavimo li po strani sve okolnosti uh, post jugoslavenskih devedesetih ili jugoslavenskih devedesettih godina jugoslavenskog raspada. Um, I onda postoji naravno problem javnih politika o kojima smo govorili uh, ovdje i njihovih uh, različitih učinaka s obzirom na to kako su polja konstituirana, različito konstituirana. Pa eto govorili smo, radili smo, imali smo tu komparaciju između kulturne politike na području audiovizualne umjetnosti i kulturne politike na području muzike gdje je jedan veliki segment a, muzičke proizvodnje, onoga što bismo mogli nazvati neklasičnom popularnom, ne znam, valent, možeš li mi ti pomoći kako bi odredio? A... Kako kako? Mimo glazbe, a, okay, dobro. Dakle, a, m, zapravo loše politi kulturne politike a, u pogledu poticanja Mimo glazbe ako like, to su neki um temeljni problemi uh, unutar kulturnih industrija. I sad kreativne industrije, to se često pakira u, isti pojam, u, u istu sintagmu, ja mislim da je to krivo. Um, evo zašto. Um, dakle, kreativne industrije su relativno novi i skupni pojam za neke stare djelatnosti, kao što su dizajn, produkt dizajn, grafički dizajn, modni dizajn, arhitekturu, marketing i PR, uh, medije, i računalne igre. Ok, računalne igre su tu neko novo polje. No, međutim, dok kulturne industrije imaju autonomni kulturni proizvod, cilj čitave proizvodnje je neko kulturno dijelo, kreativne imaju i vanjsku svrhu. Imaju, ono zapravo imaju neku funkcionalnost nasprem drugih industrija i njihovih proizvodnih procesa i dodaju neku marginalnu vrijednost... Uh, njihovom proizvodu. Um, a riječ je o starim industrijskim granama poput tekstilne industrije, građevinarstva uh, ili IT industrije. Um, u nekim slučajevima uh, Kreativne industrije jesu organizirane kao ekonomska djelatnost i onda one funkcioniraju zapravo na nekoj mikrorazini kao zanadske aktivnosti ili prototipska proizvodnja, mislim si ti nešto spomenuo u tom smislu, no međutim treba imati na umu kako je uopće nastao pojam kreativnih industrija. Dakle, vuče neko porijeklo, kao što je jaka jučer istaknula iz novolaborističke vladavine tamo početkom 90-ih godina, ali je negdje došlo u širu upotrebu u Europi jednom direktivom europske unije koja se ugledala na procese u Velikoj Britaniji. Zapravo je to bio određen pokušaj legitimacije kulture, kroz njene ekonomske učinke, primarno kroz učinke zapošljavanja. No, međutim, i to je kao neka reakcija na, na pojačan priliv visoko kvalificirane radne snage u, u kreativnim i umjetničkim zanimanjima, naprosto zato što u nekom trenutku a, raspadom a, industrijskih društava a, više smanjila se potreba za industrijskim zanimanjima i unutar akademskog pogona a, intenzivnije se guralo da ljude da idu u takozvana kreativna zanimanja. No, međutim, ono što možemo utvrditi u našem kontekstu, da, da je to donekle prazan pojam, zato što nema, nema baze, nema, nema kreativnih industrija bez industrijske baze, bez tehnološkog know-how i sofisticiranih proizvodnih tehnologija i bez dovoljno velikog tržišta. Um, I utoliko bismo mogli reći da uh, kada se kreativne industrije smještaju u polje kulture, ja mislim da se promašuje uh, uh, ceo futbal, jer uh, jaka je spomenula da se negdje tu radi o transferzalnim kulturnim politikama, ali mislim da je to primarno pitanje industrijske politike, dakle gdje su sve one grane ili kako dolazimo do uh, industrijskih pogona kad ih više nemamo u, našem, uh, u našoj ekonomiji, a nalaze se negdje vani, dakle kako dopiremo do njih, dakle pitanje neke industrijske politike, pitanje politike zapošljavanja i pol, politike um, istraživanja i, i razvoja. Dakle, toliko mislim da, da bi... Ta dva pojma trebalo bitno razlučiti uh, i razdvojiti. Vratit ću se možda kasnije na kraju razgovora malo na problematiku kreativnih industrije i, uh, i festivala poput Republike. Mislim da tu ima isto neki um, ideološki čvor kojeg bi trebalo uh, raspetljati, ali ajmo to nakon možda diskusije. E sad... Rekao sam da je bitna tehnološka promjena u razvoju kulturnih industrija i njihovim nedaćama. Dakle, evidentno je tu da se dogodio bitan slom promjenom tehnologija kad se dogodio pomak sa analognih tehnologija, reprodukcije na digitalne tehnologije, reprodukcije i distribucije te različite industrije krenule su zapravo u strukturnu krizu. I trenutno svjedočimo ne samo krizi diskografa, svjedočimo i još dubljoj krizi izdavaštva, da ne govorimo o krizi tiskanih medija... I različite, različiti ti sektori su različito uh, odreagirali. Čini se da su najbolje odreagirali oni, barem u hrvatskom slučaju, koji su, um, koji su bili manje fragmentirani i manje prepušteni tržištu, već koji su uh, negdje bili dio uh, poticane javne kulture. Za razliku od kreativnih industrija, kao što sam rekao, tu nove tehnologije proizvodnje zapravo služe kao neki generator i obdinjujući faktor. Ono što je tu problem je zapravo problem propadanja starih tehnologija proizvodnje, dakle industrije tekstila, ne znam, građevinarstva, brodogradnje, i tako dalje. Dakle, čini mi se da, da su to neke temeljne, uh, temeljne silnice uh, ili te, te, temeljne razdjelnice oko kojih uh, trebamo razmišljati uh, od ta dva pojma. Je sad... Um, Pitanje kako, kako uh, naš ovaj sektor se odnosi uh, sprem tih aktivnosti. Najčešće naš sektor uh, participira dijelom u jednome, dijelom u drugome, Um, ali uh, nije zapravo jezgra aktivnosti za većinu naših organizacija postavljena tu već negdje uh, stabilnost djelovanja, uh, duži vremenski horizont i tako dalje vučimo iz um, klasične forme javne kulture koja dolazi dozdo ozdo nije, isp... nije prepuštena na tržištu niti uh, uh, brzo promjeni uh, na tržištu. Uh, Istodobno jasno je da uh, budući da se kulturne industrije moraju uh, relativno brzo prilagođavati i mijenjati um, promjeni uh, ukusa, uh, konkurenciji koje dolazi od drugih festivala, proizvoda i tako dalje, one često puta zagaze u teritoriji uh, našeg djelovanja. Um, ne znam, Petar je nešto već spomenuo uh, vezno uz republiku u kojoj mjeri to gazi u teritoriji onoga što se, čime se bavi uh, Multimedijalni institut, moja organizacija, čime se bavimo jedan, jedan čitav dugi niz godina i u kojoj mjeri onda taj sadržaj zapravo kratkoročno Uh, opstoji i biva trošen i potrošen um, djelovanjem uh, takvih um, takvih aktera uh, i to su recimo ne, ne, neke tenzije koje čini mi se da negdje u, u, negdje su prisutne u ovoj diskusiji. E sad, ne znam, ja bi ovdje možda stao, pa pitao vas um, na, za neku refleksiju na protekla dva dana a da se onda vratimo kasnije nekim drugim možda pitanjima. Da, kad smo razgovarali Tomislav i na koji način ovo postaviti, onda nam se činilo da je možda mm, naj, najvažnije u biti neke komentare i promišljanja s vaše strane na temelju onoga što je u zadnjih dva dana izrečeno, da li, na koji način je vaš, koji je vaš dosadašnji pristup i viđanje kulturnim industrijama bio da li se on i na koji način promijenio i da li to uopće, ni, možda to čak nije ni važno, toliko u odnosu na to e, kako vidite relaciju između onoga što radite i polja u kojem djelujete naspram e, prostora kulturnih industrija. Evo, Valend. Mozak mi radi ovaj ono odovek super klope. Eh, Ti bih reći da bi zapravo bilo dobro svako od nas nešto kaže, baš po redu. Jer bilo ljudi koji su, koji su se više napričali, a njih koji nisu ništa rekli, pa bi baš bilo zanimljivo malo vidite. šta drugi mislili, jer u principu smo sad na ovakvim nebaveznim razgovorima isto čuli dosta zanimljivih stvari. Ljudi se boje mikrofona, ja sam kao rockstar, pa mi to je. A mislim, meni je nešto jasnije što je to kulturna industrija i zapravo sam povezao to sa, sa nekim aktivnostima koje druge zemlje primijenjuju na nama, zapravo kao što je meni ga rekao danas da danas koloniziraju zapravo putem kulturne industrije Englezi tako da nam uvoze veliku količinu njihove glazbe, njihovih dj koji su plaćani od naših, mislim dobro, od njihove gosti, ali u principu to je, ipak je to jedan veliki uvoz. I to je tih 90-ih godina, što se kaže za početak te industrije, je očito bio vezan za taj cilj, da oni postignu jednu dominaciju na kulturnom tržištu i da tako koloniziraju zapravo ostatak svijeta. Ne znam je se slažete sa mnom. Pa to je ovo što je meni ga rekao, mislim, rekao, gledaj, nećeš nikad uspjeti nigdje zato što smo kolonizirani, zato što smo jednostavno pod kulturnom nadmoći jedne odlično organizirane kulturne industrije kao što je Velika Britanija I, i sve što se tamo postavi kao neki etalon, to će tako biti, znači ti nećeš biti nikad ništa, tako je rekao danas. Mislim, postoji jedan posto šansa u narednih pet godina da ja postignem neki uspjeh, mislim, ne jasa se stavljam kao u neku poziciju kao tog umjetnika koji može biti filmaš ili bilo šta. Ali očito da, da, da, da je ta industrija nije toliko neisplativa ljudima koji su se jedno vrijeme sjetili i dobro organizirali. I, mislim Kolonizacija se može tako nazvati iako se zapravo cijela, cijela kultura koju gledamo, pratimo, slušamo ovisi o samo jednoj zemlji, samo jednom jeziku. Znači mi naslušamo poljski, ruski, češki, talijanski, mi imamo svema engleskom, slušamo isključivo engleske i naša publika dolazi. Znači, znači ta kulturna industrija započeta 90-ih godina je napravila svoj posao. Mi, mi očetko u Hrvatskoj nismo to tako shvatili. Još uvijek ne svačamo, ali, ali očito je da je to jedna velika snaga, izvozna jedan veliki novac kad se izbroje ta prava, kad se zbroje stvari koje se prodaju uz muziku, znači dođe DJ sad se čak prodaje i depresija se prodaje, mislim, kao, kao neki životni stil, ne? engleski DJ su depresiji, ono, kao, sad kao, pa to je, oni su, su isfurali depresiju kao izvozni proizvod, kužiš, znači to je isto na neki način, <laughs> mislim, smiješno je, ali danas kad vidiš e, hrvatskog dj koji se slika, onda se onda isfuravaju u depresiji, kužiš, ovo je isto, ovo isto, iz Londono došlo u depresiji, tako da je onak, znači zapravo smo možda, možda smo zapravo i depresiju pokupili usput kroz tu, kroz tu na, na, na neki način dobar marketing glazbe, filma i tako, ne. Što se svakako ne slažem, jer smo mi e, ipak e, jedan još uvijek zdrav zdrav narod, zdravoj vodi, zdravoj hrani, zdrav, zdrav zrak, e, mješavena kultura, e, nismo to kolonizirali, imamo odlične, imamo, imamo velike naučnike, znanstvenike, to sve treba iskoristiti. E, mi zapravo padamo u depresiju, to kad na meni ga kaže glesari, za tebe nema šanse kužiš. Ali zapravo bi trebali, <laughs> bi trebali ovo, se sjediti zapravo od naših korina, naših, naše pozicije u Europi koja je isto upitna, još uvijek meni, još uvijek ne vjerujem da smo mi u Europi jer, jer, jer to toko bilo, je to toliko bilo sve klimavo i još uvijek nemamo, nemamo eure, još uvijek pokazujemo osobno, znači još uvijek ne, uh, uh, govorimo o tome da smo izgubili 40 milijuna uh, tržišta, a ne govorimo o tome da smo dobili 500 milijuna. Znači još uvijek smo u fazi da, da žalimo za gubitkom Jugoslavije, a dobili smo deset puta veću ako smo u Europi. Znači, u principu bi trebalo reći, naša industrija će protvasti jer smo dobili 500 milijuna novih korisnika. Znači, ne znam, ono, to bi trebalo biti zapravo jedna pozitivna crta. Ali, ali imam osjećaj da se to tako doživljava. Mislim, ja osobno nadrživljavam to jer i, i mislim da je to jedna, ta željezna zavijesa koja još izdobava, valjda, te, ne znam, tih nesvrstanih ili, ne znam, što, kako se to može nazvati, taj, taj rubni dio komunizma, naspravom kapitalizma, ali meni se čini doći do Graca koju, na mjesec, kužiš, mi kad tamo nešto sviramo i radimo, to nam se dogodi jedan po deset godina i mi smo onda, gledamo slike sljedeće deset godina, kužiš, ne možemo, jednostavno uopće nema, nema pojam da je to sad naša država, ne, kužiš, a zapravo, zapravo kao je, a nije, a je, a nije, znači on ne znaš. Znači, u principu ako se našoj industriji povećalo tržite, to je velika, to je dobra stvar i to bi trebalo se bolje organizirati. S obzirom da imamo stvarno vrhunke budale kojiš, uh, u toj kulturi koji su i glumci, i muzučari, talenti, vi, virtuozi, i ne znam, Karamazov, kad se na dambu sa Stingom, mi smo svi, ono, znaš, čekaj malo, pa taj lik na cesti bio u Zagrebu, niko nije kuno bacio. Znači, Karamazov je, ono, fakat, jedan od dvojce likova koji je svirao sa Stingom, taj, tu je taj instrument, znači to nije, Sting je u u svemiru. Ne? Znači, to je dosta veliki rezultat. Samo što mi nismo tog lika prepoznali prije nego što ga je Sting skužio. I onda, kad ga je Sting skužio, onda smo mu dali porin, brže boje, da ispadne da, da, da mi ne znamo koga ko je Sting izabrao, kužiš. Znači, mi tog čovjeka nismo nikad prematili kao izvozni proizvod. Te kad ga je Sting uzao, onda je ej, pa to je naš, daj mu porina brzo, jebo, ti nisi će neko da smo koži, ne znam koži da smo na cesti, jebo, da je tako mislim da, da, da proizvodi postoje. Ono, ono, ono što rekao meni ga isto se ne bi složio da, da, da ljudi nisu sposobni da neće raditi, ja tu sve vidim ljude koji su predani tom poslu i, i uz, uz malo pametnog znači, vođenja te fabrike, ja mislim da bi, da bi to procvalo. Pa čak mož, mislim, ono, možemo čak isporati neku tu vertikalnu hierarhiju ne mora biti uvijek horizontalna hierarhija pa da svako radi što misli da najbolje nego da baš u jednom trenutku vedemo ono, ono tvrdu birokraciju i da se da se da se, isfura, da se zna ko šta radi, oko kojeg stroja se ih kreće, d, koje su mogućnosti, dimaju WC, dimaju kuhinja, ne, to je što uvijek maso ljudi i ne zna u, tom, u toj kulturnoj industriji. Pa se, pa, se, pa se dešavaju se neki glupi sudari oko, oko tih strojeva, znaš pa onda onda čovjek traži zamjenski dio, na, na popuno krivo mjesto, mislim to se od meni događa stalno, ne? tada nek ono bilo bi super koji koje Ikea, znaš onako, trebaš savjet ne tamo, nego tamo, ako piškenje, tamo, znaš ono, da ovdje, mislim, e, s jedne strane, e, pametni ljudi koji već duže vremena su na sceni, kao i to možda, možda prediziraju da smo svi tako inteligentni, kužiš, a zapravo kad malo, E, zagrebiš pa uvršinu, masno ljudi se, se drže inteligentno kužiš, ali zapravo se boje priznati da ne znaju neke stvari, znaš. I, onda, i onda ti kao ste, <laughs> ovaj, e, kao što će biti ako kažem da ne znam, onda ću si misli da budala, mislim u principu, bi zapravo trebalo skinuti tu masku znaš, i pitati ljude i, i, i reći, pa daj mi, daj mi reći kaj da radim, ne znam, ima bi, mislim da niko od nas nije u smislu sposoban to zlo potrebit. Ta, zna, ta znanja, da nikada nije toliko inteligentan kao ovaj. Se zna, jer ne znam koga kužiš. Mi smo svi zapravo dječji mozgovi i dječja srca koja, koja zapravo trebaju samo dobar savjet. Ne? Znači, ono, je neku, je, mislim što je rekla moja kolegica negdje rutinu. Gdje se trebaju rutinu? Znači, kako ga pustiš da sam previše odluči, on se počne gubiti. <laughs> sam malo sam produžio, ovo, ali ja sam htio reći što se meni čini zapravo bitno, da, da, da ovaj, bi trebalo državati češće taj, taj neki kontinuitet laganog pritiska na institucije, trenutno koje su kakvi jesu, ne znam, to tipa ZAMP i ove stvari, pokazivati našu prisutnost kroz možda čak i ne neke bitne projekte i neke, neke važne promjene, nego samo, samo da vidi da smo blizu negdje. Ja sam imao, i ZAMP je to bio ovaj, prihvatio, samo mi se nismo tog više držali, da budemo svakih mjesec dana, da imamo sastanke, su nam čak ponudili po sad vremena i da, da mi dolazimo tamo i da pričamo o tome šta, šta bi se moglo, šta bi se događa na terenu, šta bi trebalo. I dogodilo se to zapravo da mi nismo uspjeli sebe natjerat, da idemo tamo. A oni su nas... Pozvali, znači, kroz te neke nebitne razgovore bi se bi oni, njima bi se prištavalo, aha, to postoji, a to ima, pa znači, pa nismo ni znali, znači, ono, stvari se događa, znači, ne znam kako to napraviti, možda li imate neku ideju, da, da, da se napavite neke, kako bi se to nazvalo neke, kako kak se to u ratu zove, ono, kad su one uh, iz, izvanredne, kužiš, stanja, ne, znači, znači da, je, da je nekav izvanredni tim ljudi koji stalno odlazi na jedno mjesto, da štab neki, krizni štab, krizni stab, znači krizni stožer koji ko, ko dođe tamo i čak nema ništa ni pričat, nego samo se pojave tamo i sjednu. I, i šta ima se danas? Danas nema ništa. sam tak tako smo došli malo da, da se vidimo. Da oni imaju osjećaj, ja, ja imam osjećaj da ljudi nekad ponekad na tim vlastima, na tim nekim institucijama uopće izgube dodir sa... Stavni izgube dodir sa sa dejavnošću i sa, sa živim ljudima, oni, oni se iznenađuju. Mi smo zvali, recimo te zampe žene koje su gore, negdje su u tim oblasima, pozovemo ih dole i, ovaj, i svira Jana, Jana svira klavir i pjeva o Jana Valdevit, koja se bavi godine, već 15 godina, se bavi, znači glazbom, uspjela u Japanu, u Zedja Dusa, ne znam, i Krokapa, najpoznatija, znaš, ona izbeđačica u, u Europi i vrhunska stvar. I ova svira i ovo, ovaj, ok, slušaj, ovaj. Isuse, pa mi nismo, kako ona to ljepo svira, gleda klavir i pjeva. Ne, kuć, oni, oni ne znaju da to postoji. Ja kažem, pa to, to su ti ljudi o kojima mi pričamo, da su zapostavljeni. Ne? Znači, vi znate, džibo, ovaj, ovaj, sevka, to, to kao negdje čuju, a ovo ne čuju nigdje, to ne postoji. Znači, već, već stavljanje u njihovo vidno polje nekih stvari, mislim da bi pomalo po sazrijevalo. Kuć, možda nisu ni oni loši, možda, možda je zlo samo neznanje, kuć, možda zlo nije... nije E, prirodna karakteristika čovjeka, kužiš. Možda je, možda je samo kad neko ne, ne poznaje dovoljno neku materiju, nije dovoljno prema njoj oprezan, kužiš. Ja sam se uvjerio i svog vlastitog iskustva, kužiš, u masu tih primjera, ne znam, vlastitog dijeteta, ne znam, ja sam mislio da je moj dijete zlo, a opotiv sam kužio da sam ja ne, nedovoljno upućen u načine komuniciranja s njim, znaš, jer sam uvijek nešto za njegovo dobro, za ne, ti ne bi smjela, ti ne bi ovo, ti ne bi ono, pa, su mi, pa mi je ovaj rekao, gled ti, ne smiješ upotrebljavati u rečenicama, Znači, ti se ne upotrebljava. Ja sam sve rečenice pokušavao ponovo formulirati bez ti, kužiš. I ovo se počelo odršavati, nevjerojatno, nakon mjesec dana. Kužiš, ide škola, ide sport, ide... Znači, ono, boljih dečkom mi da sve malo sam zašao iz teme, ali... Ali hoću reći, hoću reći, ovaj... E... <laughs> hoću reći, možda, kuž. Možda mojak černije nije najveće zlo na svijetu, znaš, na poberteti, jebote, znaš, ono, kužiš. Možda, možda samo trebamo izbaviti taj ti u rečenici i sve se mijenja, kužiš. Znači, neke stvari se, možda, mijenju puno lakše što mi to mislimo. Možda, možda taj oblak oko nas zla i prijetnji, zapravo samo njihovo neznanje, kužiš, ko zna? Ako, kužiš? ako ja mogu pokušati malo abstrahirati to što, što si rekao, čini mi se da... Da, uh, otvara se trž... mi smo sad na otvorenom tržištu od 500 milijuna, ali prije da su mi u ovom trenutku asimilirani u kupce uh, onih koji proizvode za tržište od 500 milijuna, nego da imamo kapacitet, nešto što je dovoljno kvalitetno producirano, promovirano, pozicionirano da bi se moglo negdje probiti na tom tržištu od 500 milijuna, na nekom, na nekom većem skelu. I zapravo jedna od stvari koja se često pojavljivala u protekla dva dana je pitanje kako pojačati produkcijsku kvalitetu nekoga, kako, pogotovo u muzici, znači, ono, kako zapravo ti proizvedeš sve one elemente koji mogu proizvesti nekoga da ga na to tržište od 500 milijuna. A to je zapravo jedan duboki problem kulturne politike kod nas da kulturna politika zapravo ima vrlo abstraktnu ideju toga što je teren i kako se da oblikovati taj teren. Pa onda zapravo svi nedostaci se pokušavaju riješiti velikim interventnim mjerama, pa onda dobiješ festival od dva milijuna kuna koji se organizira ad hoc, a samo zato što neko je nezadovoljan time kako se razvija a, ili između oslogu zato što je neko nezadovoljan kako se razvija neko polje u ovom slučaju, novi mediji, a, neka ta tehnološka kultura dalje. A svo vrijeme imaš situaciju gdje akteri koji djeluju u tom polju imaju toliko nizak plafon dokle mogu dosegnuti a, da kroz neko dugo vrijeme mogu samo uvenuti a, nakon početnog entuzijazma i eventualno nekog uh, razvitka. Mislim da je to ono zapravo negdje uh, iz ovog nekog našeg polja pitanje kad je neko uh, od ovih organizacija izdigao se iz uh, toga da si uh, mala projektna organizacija u uh, rang uh, institucija sustava. To se posljednji put desilo, barem u Zagrebu, uh, 70-ih, 80-ih, 80 ajmo reći, sa, sa euro kazom. Ti zapravo tada nemaš a, nikoga ko a, je toliko bitna znač, stavka u, u sistemu da a, ga se vidi kao a, aktera razvoja a, nekog polja. Tako da bez, bez te neke temeljite promjene kako institucije percipiraju polje, o provesti s njima na sastanku, a, pa do toga da oni promijene metodologiju a, evaluiranja i, i a, usmjeravanja kulturne politike, ja mislim da se neće dogoditi da, da će s nekom redovnošću, a, stvaraoci odavde uspiti se probiti a, u 500 milijunsko tržište. Ne moramo ga zvati tržište, to je 500 milijunska javnost. No. Mislim, oni su kao dali neki znak s tim žibonijem, znaš, to u principu nije uspio projekta, ali je ali, ali dan znak. Dan je znak kao da oni bi htjeli na taj način, znaš, kao se otvarati na svijetu, da bi htjeli znači i sljedeće godine oni opet izabrati jednog izvođača kojim će financirat projekt da se pokuša predstaviti u svijetu. Znači, to je njihova dobra volja kao, mada napravljena vrlo šepavo, ali dobro. Mislim, to je isto rezultat nečega, znaš. Ja mislim vam što je par rečenjica, pa onda ću dalje šutiti, ovaj, obećajem, samo, samo da završim tu misao. Ako mogu, ok, mogu? Aj, požuri. <laughs> mislim, ovaj... Uh, Zašto puno razmišljam, kuviš pa mi je ono, pa mi je, ja, ja možeš sam u direktnoj vezi s Bogom, znaš, ono, ili bar Džibom, ono, ne znam se. Ono. E, e, e, e, da, sad, mislim, e, taj, taj publika, recipijenti, taj, znači, konačni cilj te industrije, je zapravo e, uspavan, neinformiran i popuno neosvješten, to je katastrofa. Mislim, to je to je jedna, jedna, jedna, jedna zapravo, elementalna nepogoda, za hrvatsko društvo u kojem su ljudi izgubili opće osjećaj za svoje, za svoju državu, za svoju kulturu, za svoje, za svoju, ovaj, svoje potrebe, za svoju, za svoju moć, mijenja stvari jer smo nas toliko izjebali s tom politikom i s tim kriminalcima da, da, da, da smo mi zapravo postali stvarno ovce, ovce totalne koje uopće više ne mogu se orijentirati što nam je bitno, nebitno, razlikovati, to je ovaj Mislim da, je, da je za jednu industriju najveći problem zapravo ako imaju kupce koji postoje i čak pokazuju interes ali ne znaju se spojit s tim proizvodom. To pa sam se uvjerio bez masu, masu primjera. Ljudi kad ih dovedeš na silu oni kažu kako mi je bilo dobro, baš to volim. Pa zašto ne tražiš malo, zašto ne, ne, ne ispitaš, da je tog ima, ne? Zašto se ne pojaviš, zašto ne financiraš taj dio kulture koji ti treba u životu? Oni su više u stanju to njima su, mislim, nama zapravo, taj ratni period, to je nama operiran, taj, operiran nam je taj dio mozga. E, to se radi, vjerojatno, u velikim diktaturama iz vrijeme ratnih potreba, kad ljudi ne, ne treba imati taj dio mozga. I, i nama se sad, vjerojatno pomalo počinje opet titrat, kužiš i sad kao, ali nismo sigurni, ovo, ono. I to je, principu, jedan dobar principu, dobra prilika zapravo, za za nas da, da, da vratimo našu publiku i da imamo više čitalaca, više slušalaca muzike, više poznavatelja filma, uh, više poznavatelja trenutnih re, redatelja, Naš, ono, Mislim to je, to je mislim a, re, reanimacija bi to nazvao publike koja je praktički uništena uh, tim jednim, jednim uh, glupim informiranjem. Uh, i još bi rekao, evo zadnja rečenica, Uh, uh, ovako. Znači, moramo izvesti to preprogramiranje night play mašine na Hrvatskom radiju <laughs> i to isto mora izbjeti taj krizni stožer. Ja, ja, ja, ne znam, ja ne znam kako se taj krizni stožer ovaj osniva ali to će Tomislav sigurno napraviti u narednim mjesecima. Ja sam, ja sam uh, poputno, ja sam ratnik i želim to iz, izvoditi na terenu, samo mi neko mora reći, valent, odi tamo, nazovi lika, povedi programera i preprogramirajte tu night play mašinu, kužiš... <laughs> jer uopće to mislim da je, da, je, da je snaga, mislim, naša snaga trenutno u, u tom javnom mediju koji je ostao. To, to je, ovaj... Kroz druge rupe nećemo penetrirat' do, do, do, do, do te publike. E, a javni medije isto na neki način, to sam se uvjerio kroz par druženja s tim uradnicima, isto nije zao. To definitivno nije zlo. To je definitivno neznanje. Neznanje i tromost. To, je, to, to, to su dvije stvari s kojima se mi borimo. Znači, ta mašina je troma. I te štajer koji to ne zna programirati ima neznanje. On nije zao, on voli 80. On, on, on, kad, <laughs> on kad je, kad je ovaj, slušao tu emisiju od Perkovića, on je uživao. Mi smo tam u studiju, ja gledam tog lika u treniriciji, čekao da završi emisija, ali istovremeno vremeno ovak, emisiju kao, nije kao nešto slušao. Znači on bi vrlo jednostavno proživio i, i, i suremenu glazbu da se vrti kožiš, proživio bi on to, ne? Ali posao mu je taj, brojevi su neki čudni na ekranu, neće dirati, kožiš. Znači, mislim zapravo, mi trebamo iskoristiti naše mozgove, da je educiramo i urednike i publiku, ga nažalost, mislim, ono sve, s, ovo sva stanje, to je stanje vjerojatno početka jedne nove, kožiš, nacije, a mi smo u korenu toga i sigurno će nam jedan danas bili slavni ćemo nekako, znaš ono, biste, sigurno, kožiš, više vidim tu stalak, za bistvu ovo kužiš. To nije bez veze ovaj, ovaj stalak napravljen. to daje, Znači, daj ti jedan motiv da se ipak, da ipak tu naći udigneš na noge. Tako da, ono, svi smo mi heroji, a ne zločnici, zapravo, na ne način. Evo, hvala. Ok. Uh, a ovoga sad možda zvučat jako kratak, jel? Ja. Uh. <laughs> Jako puno stvari rečeno pa nema potrebe nešto previše kopiti, više sam mislio pitati, imamo taj jedan primjer Havca koji je sve što je pozitivno negativno, ali omogućuje svim filmskim režiserima, producentima i svima koji se bavi time da se nekome obrate sa nekom kvalitetnom idejom koji će im onda reći tvoja ideja je nije dovoljno dobra ili je dovoljno dobra pa ćemo ti dati novaca. U svakom slučaju imaju nekoga kome se obratiti. Zato so, ono što mene zanima, da li drugi dijelovi kreativne industrije muzike, festivala, kazali što čega god, da li su možda inspirirani ili tom nekakvom idejom da naprave nešto za sebe, neki svoj havc u muzici ili neki svoj koji bi funkcionirao za njih, da li je havc na neki način možda potaknuo neke druge dijelove kulturne industrije, da promisli izradu te neke institucije kome bi se kreativci, umjetnici, kulturnjaci mogli obratiti s nekom idejom ili nečim što već žele raditi. Da. A, koliko ja znam, postoji institut Hrvatske glazbe. Valant može reći ukratko nešto o tome. a, a Književnici pak imaju, odnosno izdavači imaju a, čitavu predpovijest a, organiziranja i raspadanja a, po različitim organizacijama i tu a, su neka rješenja koja su prethodno donošena na razini kulturne politike rezultirala vrlo lošom situacijom gdje si dobio na kraju koncentraciju um, svih bitnih funkcija u rukama nekolicine a, izdavača koji drže a, i nakladništvo i prodaju knjiga i distribuciju. Zapravo drže sav novac a, unutar svog terena i negdje drže zablokiran čitav taj sektor, pričemu književnici manje više a, pišu besplatno knjižna dijela, zapravo uh, rade za neku ekonomiju reputacije koje onda uh, monetiziraju negdje drugdje. Uh, dakle, to je recimo jedan primjer gdje, gdje, jedan, gdje, gdje pokušaj uh, organiziranja konstantno ne uspjevaju i uh, gdje uh, rješenja koja su odabrana. Nije to samo pitanje kulturne politike, već i to i politike uh, Uh, obrazov, obrazovnog sustava zato što većina tih izdavača su ujedno i izdavači udžbenika gdje, gdje je veliki dio njihove ekonomske moći smješten ali um, da tako dakle, ajde vam ti nešto kaži možda o institutu Hrvatske glazbe Istina je da je to isto kao nekav pokušaj da se e, stvari poboljšaju. No, međutim, zadnjih zadnji razgovora sa Aljošem Šerićem koji je trenutno na čelu ovaj, Ramirez i ovaj se zove drugi band Pavel. Pavel, znači dosta dobar coor, on je na čelu te organizacije. E, mislim, čuo sam isto ovaj, samo samo zapravo neke nemotivirajuće stvari. Znači da su izdavači, da su izdavači ovaj, u borbi za medije, da su mediji u borbi za novce, koji još u igri. Autori su u borbi za izdavače. Znači to je jedan taj krug u kojem niko nema ovaj, namjeru popustiti, u stvari, da bi se recimo bilo društveno koristan. Radi ih hoće slušenost i ne može im niko reći da da time me ogrožavaju, mislim, da ne, da ne po, podržavaju društveno, kako se to može nazvati, zdravlje, odnosno ne znam, kako kak biste to nazvali. Mislim, ono, vama se la playa kužiše će se pustiti, isto koji ovaj Night Play, jer, jer poprlvačite, ne znam, bakice koje kupuju ove za sredstva za mrlje. E, još treba jednu stvar. Znači, treba uh, uh, uh, agenciju za zašto to mrlja treba napraviti, tako da se više riješimo tih sredstva proti mrlja. Dobar, otišli smo s područja... Jel te sredstva za mrlje? Mislim, deterženti zapravo proizvode sa i proizvode cijeli taj marketing koji nas uništava, detergenti. znači zapravo, a u osnovi je mrlja, mrlja je kao, e, znaš ono, cijela, cijela, cijela, cijela zapadna industrija ide zapravo na to da prvo stvori problem, pa onda sa rješenjem zapravo još više za jebe stvari, jer onda, znači šta je problem mrlja, kužiš, mrlja, i onda rješenje, šta je rješenje, deterđent, kužiš, i onda kako moramo deterđent, sapunica. Kuž. I kakak, što staći radio, raditi da će se puniti, reklamirati će se državnita. Znači, ako zaštitimo mrlje kao dio našeg života i kao našu normalna stvar, oni će izgubiti snagu. Mislim, ti proizvođači. Valent! Sada... <laughs> taj <laughs> Marti ove... mikrofon. <laughs> i, mislim, da. reći, taj znači, samo... Sam, ne, <laughs> <laughs> Znači, IHG, mislim, oni nisu zločinci, oni su isto na neki načini heroji, <laughs> samo što ne znaju kako riješiti taj problem. Znači, a problem je dosta velik, jer je zapravo... <laughs> <laughs> problem je, ili radio, da bi skupljno naplačivao svoj marketinški prostor, mora biti jako slušan. Da bi jako slušan, mora puštati, nažalost, najlošiju, kak, kak bi rekao, najpopularniju glazbu, i tu kreću se problemi, zapravo tu kreće zaglupljivanje onog malog dijela pametnih ljudi koji bi slušali možda i bolju glazbu na račun ovih velike većine koja kupuje ta sredstvo za, za, za mrlje i zato mi svi slušamo sranje od muzike. I jedan dio nas pametnih zapravo se smanjuje jer se povećava taj veliki industrijski potencijal radija. I tu se zapravo zatvarate jedan krug, zato mislim, se mrlja čini kao bezvrna, meni je to ono najbitnija za prostora u tom celom krugu, jer ja, kao glazbenik, se ne mogu uklopiti u te trendove popularizacije, služnosti radija i televizije, jer to sve ide na to, ide, ide, ide, znači komercijalna televizija educira velike dijavnosti, kužiš, i to sve educira idiota. Komercijalni radi educiraju velike dijavnosti. I to je zapravo način na koji, na koji je nezavisna kultura ostala bez svoje publike, a publika, omogućuje opsta ovakvu industriju. Znači, ovo nije, mislim, ja, meni se čini nikako da pričam jako pametno. <laughs> ja vidim da vi mene gledate čudno, ali meni se čini da je to temelj problema. A evo, ja, je više, neću, majke ne mi hranite tako dobro? <laughs> Teško je sad, nakon, ne, ja sam sad e, dobila mail jedan u kojem piše da je UN objavio izvještaj o kreativnim industrijama pa sam, sam to htjela ovaj, podijeliti s vama i kaže da su objavili izvještaj o kreativnim industrijama i njihovom doprinosu u razvoju gospodarstava. Izvještaj pokazuje kako je svjetska trgovina kreativnim dobrima i uslugama ostvarila rekord od 624 milijardi U.S. dollars 2011. godine, što se više nego udvostručilo u periodu od 2002. do 2011. Um, pa eto, bodo se bavimo tom problematikom, možda bi vrijedno pročitali se UN, ali ono. o kreativnim industrijama, okay, mi se bavimo kulturnim industrijama, pa... Aha, da, da, okay. uh... Čini mi se da smo se dotakli u dobroj mjeri sa e, vrlo spikovitim izlaganjem e, valentovim pitanja kulturnih politika. E, jel želi još netko se osvrnut. osvrnuti? Ma, Bilo bi možda zanimljivo, to smo pričali na kavi, sa strane neformalno, za neko vrijeme, ne znam, napraviti neku vrstu kao isto ovakvog panela gdje bi možda ugostili neke, kad smo već navodili, neke uspješne kulturne industrije i zvane, ili nemam pojma, nešto se pričalo o nekim stalno šveđani koji kao nešto pa oni znate, ova, pa islanđani, pa francuzi ili šta, znam. Pa sad da vidimo, ovdje smo baš nekako je sve bilo malo pesimistični down, osim, osim ovih havca i, i možda dokumentarnog dijela, ovaj, a čini se da je baš klapčer biti ta svjetla točka tih stvari u kojoj nije se niko svrnuo, da, da baš u ovakvim panelima se razvija zapravo nešto dobro u, tim, u toj kult, um, kulturnim industrijama, pa sad bilo bi možda dobro vidjeti da li oni dijele neke iste probleme ili nas mogu nečemu poučiti, biti samo da nam svima bude jasnije još meni samom tek će za koji dan vjerojatno znat šta smo u biti tu sve pričali. Bilo je možda dosta praktičnih stvari iz, iz raznih, ali kao mm, da bi bilo dobro možda imati jednu, jednu širu ovoga, jednu šire iskustvo pa onda moći abstrahirati. To je to. A ovaj, u ova dva dana, ono što mi se čini nekoliko stvari, možda da je bitno samo napomenuti, da prvo u Hrvatskom u nekom kontekstu ne postoji neki veliki jaz između onog što bi mogli smatrati, kako bi rekao, nekom pripadnicima nekog polju kulturnih industrija i nezavisne scene. To smo vidjeli ono, i diskografiji, filmu i tako dalje. Ta polja se pretapaju, recimo to tako, kod nas. E, I naprosto vjerojatno zbog ovoga što je Tomi rekao da, mislim, jel, zbog veličine i tržišta i uopće onak mogućnosti djelovanja a, u tim područjima. Znači, kod nas ja mislim da je nemoguće, mislim... E, na panelu u ovom drugom gdje su bili izdavači glazbeni je to naglašeno da su u principu sustav distribucije jel glazbenih ono proizvoda je danas tako da je kanaliziran kroz četiri ono kuće i zapravo su svi drugi izvan tog sustava jel zapravo i, i to je neka mislim situacija koja, znači svi ovi koji u Hrvatskoj proizvode glazbu ili film su zapravo izvan tog sustava i bliže su nekoj poziciji nekog nezavisnog ono kako bi rekao a, izvođača ili ono, umjetnika, autora, kako god. Ono što mi se čini isto da, da je nekako, kako bi rekao, neka povuka svega ovog što smo čuli je na neki način e, potreba da se surađuju ono slični sa sličnima na nekoj toj evropskoj ili kako je god svjetskoj razini. Jer u principu e, kao što smo videli iz primjera ne znam, festivala znači i HFF-a i ovoga, Outlook, Dimensions, i Splash, znači da u principu postoji neki komunikacijski kanal jel znači postoji mogućnost ono kooperacije i jedino znači ono na tom nekom nivou gdje onda slični sa sličnima ono na neki način stvaraju neki novi tip proizvoda, a to znamo i zapravo iz ovih drugih područja, ono umjetničkih gdje ne znam kako bi rekao nije istina da neki umjetnici nemaju neku tu prisutnost jel, u svijetu, tu su evo predstavni ono, članovi BED kompanija u principu koji su prisutni na nekoj europskoj razini ali su prisutni onoj kako bi rekao razredu, recimo to tako u onoj niši koja je kako bi rekao je specifična, znači nisu planetarno poznati ono kako bi rekao tko Britni Spears, ali kako bi rekao, ali su od određenoj niši vrlo prisutni. I to je ja mislim jedini neki model za sve nas ono da surađujemo, da surađujemo sa kako bi rekao istim tim subjektima drugdje u, u Europi ili svijetu. Znači kroz razvoj te neke ono, kooperativne aktivnosti, ono zajedničkog djelovanja projekata i tako dalje. To mi se čini da na ne neki način uh, rekao, uh izlaz ne ne izlaz, to je nešto što se već događa, ali to je neka kažemo reći to tako pouka, a što se tiče e, ovo, ovo, ove situacije da nema tog nekog jaza, to smo videli i Saša kada je govorio o poziciji bitflita koji je zapravo eno, uključen u ono, u nastajanje nezavisne scene u Splitu, otvorili su klub Kocka, znači neku afinitet prema ovoj sceni jel da uopće dolaze e, kako bi rekao da da je neki način osjećaju se dijelom više scene nezavisne nego, bi bih rekao, neke industrije, bez obzira što su u hrvatskom kontekstu možda jel oni su na Dallas su koji je kao neka velika izdavačka kuća ali kažem, to su sve i zapravo u nekom globalnom svijetu kulturne industrije i to mi se čini da je nekako onako vrlo važno zasvati. Meni se čini također da je Tomijeva, ona intervencija prije nekim, jučer za čezmičini koje je bilo prije pet dana, ovaj, o tom razlikovanju eh, kulturnih, ono, kulturnih kreativnih industrija koje imaju svoj neki kulturni proizvod od ovih što su zapravo dio nekog uh, u funkciji neke industrije. To mi se da je vrlo bitno za nas razlikovati i kad razmišljamo o nekim modelima i utjecaju na kulturne politike i sve, znači to je ono najbitnije zapravo razlikovanje eh, koje onda na neki način nas stavlja Uh, u, u sličniju kako bi rekao poziciju uh, svih tih koji proizvode te kulturne proizvode uh, ono jel u kulturnom sustavu. Što se tiče uh, kako bi rekao um, neke ono mogućnosti utjecaja na a, kulturne politike, to, to ne znam stvarno ono što se tu događa. Ono što mi se čini da, da je neka intencija ne, ne samo a, Hrvatske, nego onak šire europske politike je zapravo a, pokušaj a, zapravo komercijalizacija, ajmo to tako reći cijelog kulturnog sektora ono, jer pokušaj da se a, kultura izmakne iz javne u privatnu sferu odnosno da se to sve svede na to ako te za, to interes sira onda ti to kupi jel znači na tu na taj moment. I to je, čini mi se, nešto, znači, prostor gdje, gdje, gdje mi se čini da je potrebno neko javno djelovanje, u, mislim, u Hrvatskoj i na europskoj razini isto, i da je potrebno na neki način vidjeti koje su opcije nekih intervencija. Jer, čini mi se da, ono, u ovom trenutku razlike između institucionalne ili neinstitucionalne kulture nisu toliko bitne, koliko je bitan taj odnos cijele neke, ono, paradigme, neke dominantne politike odnosno ekonomske, koja pokušava kulturu maknuti iz nekog javnog, iz javne domene, recimo, to tako. da da će se učiniti, zapravo. Mislim, to je, čini mi se da, da su uh, prvo dolaze diskurzivni učinci, onda dolaze instrumenti, onda dolaze učinci unutar polja i, i je Vladimir sljedeći draži reč. Um, ja sam mislimo. Da, um, tako da sigurno postoji taj jedan faktor uh, kontaminacije koji se događa čak i sporo. Uh, jaka nije tu, ali ja sam bio na par savjetovanja u Institutu za međunarodne odnose koji su radili neku strategiju razvoja kreativnih industrija uh, u Zagrebu sa vrlo pozitivnim intencijama. Uh, no međutim, tu je, tu su kreativne industrije zapravo izjednačene sa samom idejom onoga što je kreativno unutar kulturnog sistema, kao da inovacija, razvoj uh, u kulturnom sistemu zapravo dolaze iz tog nekog uh, polja koje je spontano neodređeno gotovo uh, pa tržišno, ali tu su bačeni svi akteri nezavisne kulture, dakle bili su poznani i mama, i bad company, i buksa, dakle sve organizacije koje dijeluju primarno unutar polja javnih ili sa sredstvima koje, koje se dijeljuju iz javnih potreba u kulturi i koje, koje ispunjavaju primarno neku nekomercijalnu javnu funkciju. I tu je zapravo problem pojmovne kontaminacije koje se trebamo paziti zato što ona u nekom um, u, u, tom, u, u tom procesu kako se kreiraju kulturne politike, kako se form, formuliraju i formatiraju a, prioriteti, može znači da ćemo imati instrumente koji će zapravo sve ovo gurati prema pokazateljima koji su ekonomski i onda ćemo imati situaciju koja, je, koja se dogodila u Srbiji gdje se a, kreativna industrija nametnula kao model, ali to je zapravo jedan jako poticani model. Primjerice, uh, Exit u Novom Sadu pojede 90% programskog uh, budžeta u svakoj godini, 10% ide svima ostalima unutar uh, van institucionalnog sektora. Dakle, um, čini mi se da, da postoji ta neka uh, prijetnja, ok, možda je um, i hipertrofirano kako mi to naglašavamo i u kojoj mjeri tu vidimo uh, opasnost, uh, ali uh, tendencija je, recimo i sa program kultura, EU više nije, nije program kultura, već je Creative Europe uh, i instrumenti koje se pridodaju u tome jesu uh, u tom nekom smjeru. Uh, naravno, nije sve propast, ali, ali čini mi se da se legitimacijski um, Legitima, legitimacijska uh, podloga za, za javnu kulturu negdje izmiče. I sad, vajem uh, uh, ne, ako mogu samo još jednu pantu. Pri... Um, čini mi se da imamo i neki uh, drugi problem uh, kulturnih politika, a to je da uh, model koji smo imali do sada, koji je razumio društveno, koji je neki model moderne države skrbiteljice, uh, vidio je društveno polje kao nešto što je relativno autonomno i što se diferencira, pa tako i kulturno-umjetničko stvaralaštvo koje proizvodi svoje nove grane, svoje nove izričaje dalje I uh, država je pokušavala stvoriti dom za svaki taj uh, tip kulturnog izričaja. No, međutim, taj model je uh, u ovom trenutku iscrpljen, ne postoji ekonomska baza i a, jedno pitanje je pitanje kulturne politike kako održati kulturni sustav a, koji je doveden do svojih a, ekonomskih granica a, i ok, to otvara neko dru, drugo pitanje, šire pitanje kako kakav društveni sistem, ali unutar uh, realno postojećeg društvenog sistema uh, pitanje je što s kulturnom politikom, kako narednih 20-30 godina u projekciji živjeti sa ovim uh, kulturnim sistemom, dakle gdje imamo uh, relativno sklerotične javne institucije koje ne mogu proizvosti baš puno dinamike razvoja inovacije uh, unutar kulturnog sistema. Um, dakle, to je jedan problem. Drugi problem je kako omogućiti onima koji uh, to pokušavaju proizvesti da, da se negdje održe, da ne uvenu u nekom srednjeročnom ili dugoročnom uh, periodu i kako održati na kraju taj sustav, uh, javni sustav kulture. Uh, to su neki ono čini se tu širi problemi i onda neka potka, ok, možda to danje previše kredita, ali neka potka Republike i problem koji Republika pogušava adresirati je publike stvaranja tog ne, neke naglašene događajnosti koja je još do, dobrano provedena kroz marketing koja stvara dojam da je nešto bitno u veliku javnosti što proizlazi iz kulture. I mislim da je to tu se negdje i vidi zapravo duboki neuspjeh takvog pokušaja da se dovine tem, nekom temljnom problemu koji je a, problem razvoja kulture i koji u rijeci ja mislim još zaoštreniji nego vjerojatno u ostatku Hrvatske zato što rijeka je grad koji kontrahira, gdje sredstva iz godine u godinu su sve manja u budžetu i pitanje je onda zapravo kako održati sistem u kojem još ima i akademije po svim mogućim poljima koje stvaraju ljude koji ulaze u kreativna polja, ne mogu naći zanimanje, ne mogu uživjeti od svog stvaralačkog rada. Dakle, to su, čini mi se, neka ono relevantna tu šira pitanja koja se otvaraju. Um, Vladimir. A, ma, da. E, da. Mislim, glavno, ja bih se navetno na kraju ispada da, da nekako na tragu vas dvojica sada nekako povukao tu paralelu između čak ni parada više um, usporedbu između nevladinih organizacija, institucija i komercijalnih uh, subjekata, koji uh, s sada mi se čini su imali vrlo jasnu distin distinkciju ko koju zadaću obavlja. Ne? Uh, i u, sad, u zadnjih nekoliko godina ja, baro imam osjećaj, ispravite maksimum krivu, ali da jedni i drugi ulaze u tuđa područja kako bi zapravo proširili spektar djelovanja kako bi pojačali svoju nekakvu produktivnost u tom slučaju. Dešava se zapravo i da NGO-i nisu svi non for profit, da muzeji i institucije koje su smatrale kao golim ugitačima novaca zapravo su žive na razini NGO-a, zapravo žive su budžetima slični kao NGO-ima, s im je ono beneficira to što imaju već nekakve prije pripremljene infrastrukture da komercijalne subjekti počinju koristiti kanale i, i ono, znači bilo kakve ono i, i društvene i socijalne i materijalne e, kak su, kapacitete poput onih NGO-a istovremeno mislim i stranke tu isto počinju se preljevati u te nekakve a, sfere a, društvenih organizacija koje su slučajevi stranke mislim primjerice u Srbiji ovi liberali koji su isto za preuzeli ono formu civilne organizacije pa sad im imamo i u ime obitelji koje faktički se isto maskirali za civilne organizacije glavno imamo to neko stalno preljevanja koja su ključno ne stoga što ne samo iz iz, iz iz prezentacijskih razloga nego i, i što um, oni se drukčije budžetno tretiraju i legislativa za svako od njih je sasvim, sasvim drukčije. I na tu nekoj razini vidimo iz primjera od sinoć od, od, uh, od uh, primjera iz iz, iz, iz glazbene industrije, da i između glazbene industrije i filmske industrije da ima jako velikih nesrazmjera u, u u upravljanju scenom, odnosno unutar pojedinih scena koje su iz faktički, ne znam, iz iste kulturne, kreativne ono nekakve domene uh, i da mislim da prvenstveno nekako treba dalje promišljanjeći prema tome, prema toj legislativno nekakvom razrješenju svega da bi se moglo doći do konkretnih Uh, konkretnih podataka i konkretnih utemeljenja za nekakvu promjenu, odnosno za nekako definiranje pozicije na kojoj oni jesu. A u isto vrijeme, dok se čitove rasprave dešavaju po tom pitanju, previše tih nekih uh, uh, samo pardon rejeće nekakvih ne profesionalnih. Uglavno previše tih više tih ne, subjektivnih i kreativnih pozicija, a premalo pravnih pozicija i prema, premalo egzaktnih pozicija koji bi mogli doprinjeti zapravo nekom razrišenju. Činim, čak mi se čini da su oni neki način izgurani kao ne pripadajući samoj sceni. Dalje mislim da, da je premalo takvog kadra u civilnoj sceni, da, da premalo ljudi zaproštiti prava pojedinih grupacija iz kreativnih i kulturnih sektora i da ima premalo zagovaračkih politika unutar istih, Mislim da bi u najmanju ruku po svakom mediju treba postojati, recimo po svaki udruzi ili po svakom mediju postojati jedan snažni agitator koji bi konstantno bio ono u, u, u dnevno političkoj nekakvoj sferi. Dakle smatram da bi trebalo postojati puno, puno neako unajača neka zajednička politika ajmo reći možda ne? Dobro, ne? Na koji način misliš da, se, da je to izvedivo? Mislim ja recimo ne mogu zagovarati ono potrebe e, komercijalnih medija s obzirom da, s obzirom dolazim iz neprofitnog medija, iako mi je teško zagovarati i štititi komercijalne medije. Ja, ne, ne, nisim, ja sam se zapravo cijelo vrijeme koncentrirao na, na, na, na, na neizvisnu scenu kao onu koja je zakinuta na neki način za tu već pravnu pomoć, ne. A, komercijal mediji su jako snažni u, u svojom zagovaranju svojih prava i oni se vide više manje kroz, kroz najprofitabilnije sektore. Film nije to jako profitabilan kod nas i zato se film provlači kroz nezavisnu scenu. Smatram da puno mu je lakša egzistencija po tom pitanju, ali mislim da nezavisna scena unutar svojih domena mora imati puno jaču zagovaračku čini mi se politiku. Ne? Sama za sebe. Da, da. Ali nezavisna ste je u zadnjih 15. godina se dosta aktivno bavila razno raznim zagovaračkim aktivnostima. Mislim, zaklada kultura nova koja nije nevažna institucija je proizvod upravo tog rada. Da, nisam, nisam rekao da nisu dobri, ne, mislim da bi trebalo biti bolja, mislim, mislim da bi savršena nekakva krajnja, totalna kulturna politika trebala biti um, upravo između institucionalnog i komercijalnog, odnosno na to nejakoj nezavisnoj domeni sa jakim, na, sa jakim uh, naznakama na demokratizaciji politike unutar organizacija, znači na jakoj legislativnoj uh, definiciji šta to nezavisna organizacija je i da mora imati imperativan nekako nekako ograničenje na profit. Jer se dosta organizacija javlja kao koji nemaju u svojim statutima definiciju non for profit, dakle imaju otvorena ta vrata, ali neki način Zapravo, omogućava se neka, neka siva zona koju treba definirati. Neko mi se čini da ima dosta još tih sivih zona koje treba definirati. Ne znam ako sam bio posla, jasno. Ne, ne, jesi, jesi. Slaž, mislim, slažem se u više manje, u, u mnogo u stovom zomu. Nisam baš posibila sigurna, da sam dobro shvaćala ovaj dio sa zagovaranjem. U nekom smislu... Ako, I kroz ove razgovore u zadnja dva dana, a i kroz neke stvari kako su se počele poslogivati u onom zadnjem periodu, u stvari mislim da je jako važan ovaj point sa približavanjem tih tri sektora, komercijalnog, neprofitnog, javnog i... Mm, Nedavno je, odnosno Ministarstvo kulture je omogućilo program edukacije za menadžere u kulturi u suradnji sa Kennedy centrum iz Washingtona taj program je krenuo, većina uh, sudionika tog programa su uglavnom javne institucije i nekako iz toga se da iščitat uh, neka tendencija koja je čak u nekoj mjeri bila javno artikulirana, uh, a to je da se mm, sve više upućuje uh, institucije prema upravo tom tržišnom modelu djelovanja, odnosno nekom njihovom pokušaju njihovog otpuštanja, odnosno e, skidanja sa javnih sredstava odnosno olakšavanja tereta na tom budžetu. E, s druge strane, u zadnjih dva dana smo čuli mnoge <laughs> mnoge koji djeluju upravo u ono polju m, koje je primarno diktirano tržišnim uvjetima da nekako zazivaju upravo javnu infrastrukturu da im pripomogne. Pitanje je ustvari u nekoj ono, perspektivi od 10-15 godina je kako će uopće izgledat. Da li ćemo razgovarati o istoj ovoj podjeli na komercijalni javni neprofitni, odnosno izveni institucionalni, ili ćemo imati neku potpuno drugačiju situaciju, samo da li je to, da li je to pitanje kulturnih politika ili neke, m, neke puno šire slike u kontekstu e, komodifikacije kompletne proizvodnje. A, ne znam, te, teško mi je govori, toga sam zapravo već i neki način... Dijelom sam o tome već i govorio, ali ne znam, teško je projicirati. Mislim da imamo kulturni sektor koji je dosta a, inertan kao sistem a, gdje su a, relativni odnosi moći takvi da ga stabiliziraju i ne mislim baš da, da će se lako a, promijeniti, što je dobro s obzirom na, na promjene u ovom smjeru, ali je zapravo loše s obzirom na a, kvali, unutarnju kvalitetu a, tog a, sistema, gdje mislim... Naprosto gdje je, recimo, um, kazalište kao relativno uh, najveći podsistem unutar tog kulturnog sistema ima toliko moći nad definiranjem kulturne politike i gdje je to zapravo uh, spojena posuda sa, poli sa političkim fajtovima. Um, to je, recimo, jedan, jedan tip problema te naravi, dakle mijenjati kvalitetu kazališne produkcije praktički je nemoguće upravo zbog tog direktnog priljevanja političke interesa velikih kazališta i njihovih dugogodišnjih voditelja direktno u političku sferu. Samo za primjer. Tako da ne znam... Neki su misli drug, drugdje odlutali na neki drugi kolosijek, ali, da. E, ok, jel imamo još nekih intervencija? Ili ćemo... A, <laughs> valim te! <laughs> Sad li <je> valim? <laughs> pa nek, ja sam nešto samo malo za taj znači, konkretni konkretni korak. Zapravo sve je super, mi je kao neka analiza i... Ali, ali mislim se da, da, da bi možda neki konkretni korak bio taj da, da stvarno se na, na bazi jedanput mjesečno ljudi sastaju ovaj, taj kao neki kriz, dok, dok ne prođe ta kriza, ono, ono prva, da se sreću više nego, ili da, da sam bilo neki taj prilog tamo da, da ta digitalna komunikacija zapravo uh, nema tu, tu dimenziju treću, duhovni prenos, intuicija, znaš o ono, stvari i, da, i da, da dugim ove velike firme uglavnom imaju ili na dnevnoj bazi ili, ne znam, na tjedno, imaju baš sastanke u živo unotr što su jako dobro povezani digitalno. Jel taj, taj u uživ, život prenos pokreće jedan, jedan onak životnu energiju, baš životni fluid koji, koji doista onda pokreće energiju promjena i svega ostaloga. Čini mi se da, da digitalno je izostala baš to jedna varijanta koja je neophodno potrebna za da bi organizam postao živ, da bi taj organizam koji se ovdje događa, mislim ti Klapčar simpoziji su super sva za to, ali ono se desi šest 7 mjeseci ono predugo, godinu dana Mislim, svako se s nekim nešto malo vidi, pa se nešto malo digitalno čuje, pa, ali, ali mislim da bi organizam puno brže postao živ, da se da su živo skuplja i da se skype povezuju ostali gradovi u Hrvatskoj. Pa makar se ništa značajno i ne dogodilo, ali bar da imaš osjećaj, kao tu smo, još smo svi okej okay, na brovi smo, znači ono, držimo se, znači ono, ko nekav brod koji je sad u nekoj kriznoj situaciji i sad treba tu s, zapravo dobiti snagu kroz tu prisutnost ljudi oko sebe, znači, sa nekim, ono, a, a, a, a, a, ljudi koji su trenutno u akciji. Tako se to može nekako izvestiti. Znači, mi se da je predvijed za to da postoji tema koja je a, aktualna i relevantna, a, a Takvih nema puno, odnosno moraju se proizvesti, nisu samo pitanje sastanja i, i razgovora, već uh, mislim da onima koji se sastanu mora negdje biti prezentno, što oni svojim razgovorom u krajnjosti mogu uh, pomaknuti ili, ili barem što mogu razumjeti, koji je problem ako ne i, i a, u kom smjeru bi moglo ići rješenje. A, tako da, pa da, mislim, ne nije ne baš bilo dobro da se to pretvori u kolektivnu terapiju, znaš, Či, mislim da je, to, da je to problem, ali ok, evo, a, prijedlog Klavčaru da se sastajemo svaki mjesec, Valen će ispi, ispipivati... Isp pipavati bilo a, kulture i obavještavati nas kamo i gdje možemo djelovati a najznam Mogu samo ovaj, ispred Klapčara nešto reći kad Katarina je tamo u razgovoru. Znači kako reko rekao, klapčar ima dosta redovno susrete ono, znači, skupštinu koja je negdje u Februaru, forum koji je u šestom mjesecu, sad su ovaj simpozije sad, bit će još jedan sljedeći mjesec. Tako da kako bi rekao, to je neki ritam ono četiri susreta godišnje nešto što je ono, održivo, nije to tako malo, je. znači ono, činje mi se da je to već, kako bi rekao, intencija bila tog foruma kad je smišljen, zapravo da se intenzivira ta neka komunikacija i da se raspravlja o nekim bitnim temama. Mislim, ovi simpoziji su isto zamišljeni kao neki ono susreti za, za neke tematske razgovore po, i, i za nekim tipa informiranje, jel, znači za neki način da, da se informiramo o stvarima koje se rade i za neki transfer znanja na kraju krajeva da se, jel, neš nauči i da učimo jedni od drugih. Zato mislim da u tom smislu, ono, klapčar ispunjava svoju funkciju, ali ima tu jedan, onak, realan problema, to je da, su, da smo mi zaista, mislim, dosta ljudi na ovoj sceni, poprilično opterećeni, ono, poslom i, i, kako bi rekao, uh, Ljudi zapravo rade više poslova, jel? Znači, naprosto je praktičan problem ono sa zivanje sastanaka, tako da je to dosta, mislim, praktički je teško, jel? Nije da mi ne bi, ali eto, četiri puta godišnje, to je neki ono, ritam sad ove godine uspostavljeno.